Боданенко розповів про свою зустріч з генералом Хорунжим Юрком Тютюнником, який зацікавився роботою Подільської повстанчої групи і попрохав передати Отаманові Орлу, що коли той матиме до пів тисячі шабель, то він прибуде в Україну до нього, щоб спробувати підняти ще раз повстання. Та Гальчевський давно вже не довіряв Тютюнникові, точніше його оточенню, засуджував генерала за листопадову диверсію. Вину за поразку листопадового рейду Орел покладав саме на Тютюнника, вважаючи, що той вже близько двох років обставлений агентами ГПУ. Тому й Гальчевський був лихий на Богданенка, коли довідався, що він віддав звіт подільської повстанської групи не до рук Симона Петлюри, як було наказано, а генералу Тютюннику, у київській дивізії якого колись проходив службу Богданенко. Тепер, вважав Гальчевський, звіт буде відомий ГПУ. Наприкінці розмови Богданенко, який знав, що рано чи пізно переходи кордону закінчаться погано, попрохав приділити його до якогось відділу. Ру подобався сміливий і розумний хорунжий. Отаман б залишив його при своєму штабі, та Байда Голюк хотів мати Богданенка біля себе. Оскільки Богданенко раніше був у відділі Голюка, Гальчевському довелося погодитися і приділити Богданенка до відділу Байди. Засідка у Зіньківському лісі На інспекцію до Отамана Лісового Орел у супроводі 20 козаків Вислав сотника погибу Сам же командант Подільської повстанської групи Виїхав проінспектувати отамана Лихівського. Виявилося, що Лихівський Збільшив свій відділ До 35 козаків Здобув 11 коней Та не сідав на них Бо не вмів кінно провадити боротьби Орел забрав у Лихівського коней для відділу хмари, який незабаром мав відділитися Через чотири дні повернувся з Могилівщини погиба Він дав звіт У Лісового не все як слід Лісовий виявився більше організатор, як вояк Вже кілька разів Червоні розсіювали його відділ Потім козаки знову збиралися на день інспекції лісовий мав 55 шабель, тобто його загін зріс лише на 7 шабель. Погиба попередив лісового. Коли той не збільшить своєї сили до 100 шабель, загін буде розформовано. Надвечір вирушили через комарівці на село, де вперше відбулася зустріч з Яковом Голюком. Ще за кілька кілометрів почули відгумін бою. Невже червоні вистежили байду? Здаля побачили жовтаві постріли, що весільною обручкою стягувались довкола села. Пішли чвалом, спішились у садах, розділились на дві сотні і різними вулицями рушили до центру. По дорозі на своє нещастя трапилося кілька груп червоних. «Вбиваємо кого вдасться», – розповідав Гальчевський, – «не питаємо скільки їх». На сусідній вулиці розчищала собі дорогу інша сотня. Рух обтяжували 15 полонених та 20 коней, яких вдалося зловити. Та сутичка швидко вщухла. Більшовики не витримали трьох осередків бою в малознаному селі, вкритому повстяною ковдрою літнього вечора, і розбіглися по ярах та вибалках. Незабаром передові стежі орла знайшли відділ байди, що продовжував переслідувати ворога на околиці села. Селяни, перестрашені боєм і думками, що їм принесе день завтрашній, мовчки нагодували козаків. Під ранок, перед тим, як вирушати, пустили кони у колгоспний овес. Коні паслись хапливо, ніби відчуваючи, що незабаром їм рушати в новий похід. Світало, наказавши козакам тримати коней у руках і виставити варту, отаман приліг на горбочку вівсі. «Ще добре не заснув», – описував він пізніше – коли у півдрі виразно побачив у кілометрі від себе трьох більшовиків. Вони їхали на конях попереду, а за ними на віддалі 300-400 метрів решта – большевицької кінноти, не менше полку. Бачу, як іде пил з-під копит. Щоб побачити, чи козаки тримають коні в руках, я схоплююсь, дивлюсь. Дійсно, багато коней ходить самопас. Буде таке, як біля монастирка». А тут уже біжить вартовий з горбка. Питаю, що там? Каже, їде багато кінноти і показує рукою. Дивлюсь у лорнет і бачу здивований цю саму картину, яку бачив у напівсні. Трьох більшовиків попереду, а за ними довгу колону кінноти.